A fost odată, la o curte împărătescă, un grădinar și cu soția lui munceau de zor grădina sogătească, să o facă mândră cu niciuna anui. lor Din zori și până în seară, copilul lor îi ajuta și el, era micuț, isteț din cale afară și îl botezase lumea prichindel. Cu ochii vii, cu părul bucalat îi suredeau gropițele în obraz,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 te testez cu lanțul! Îl ridicară deci, pe o zi de vară, urcându-l în caleașca împărătească. L-au dus la curte, unde l-am și repede au pornit să mi îl Săreau în jurul slujitorii sprinteni, purtând vestmintele cu sute în fir și cu ciubote noi, cu moți și pinte, mi-au încălțat mucuțul muzafin. L-au îmbrăcat în strai noi bălțate de catifea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 Nu vreau să portic chie, clopoței, nu vreau să fiu la curte măscărici, vreau să mă întorc lângă părinții mei, să fiu mereu copil de casă, eu, să ascult să-mi poruncească ori și cine, cum, poate la rochii s-o duc mereu, să-și râdă fetișcanele de mine? N-auzi, băiete, fii cu minte, stai, ce nu înțelegi din mâini să nu mai dai? Nu, nu, aceasta asta nu se poate, cum?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 Bine venit la noi pe drum de seară. Mărie tale, Doamnă, mă închin! În drumul meu, trecui prin țara ta, necazuri mari încep să se adune. Norodul tău așteaptă zile bune. E vremea, relele îndrepta, Ce-ți pasă, dumita ale frumos, cum stăpânesc ca mea împărăție? În calică? Fi tu te sănătos? În țara mea, eu.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 De ce ai venit să-mi răscolești cetatea? Cu care drept în față în te ridici?" Eu trec prin lume împărțind dreptatea. Dreptatea vreau să fie și pe aici." Prea De... bine și fruntea încruntată un în semină. Eu n-am un soț puternic înțelept să-mi fie sprijin, sfat în ceasul grele."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 Bătrân și tânăr, grabnic alergă, și țării împănau Palatul, și mătrăguna le vorbi așa. Curtenii mei! să rată zile grele! Cum? Și eu și voi suntem amenințați de făt frumos. Oh. venit cu gânduri rele. Vrea să ne schimbe rost. Cum? Ascultați!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 parte, undeva, în altă țară, când se va crede mai la adăpost. Prin zicale Dai, <laughs> micuț! Vreau să pian. <laughs> Pe dumnata velvistie, Rhapsan. Maria, te știu cumplit călupul.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 Îi dau cât vrea din oastea împărătească săgeți, topoare, aur cât va vrea. <laughs> Și acum plecați! Acela dintre voi cei va veni lui făt frumos de hac, cu mari răsplăți, va fi primit de noi. Întâiul țării, logofatul fac. Dar dacă nu veți izbuti niciunul și pe vrășmaș îl veți lăsa în viață, cu viață veți plăti, oh, nu cu surghiunul. Ați înțeles? Mai cereți vreo oh, am, am înțeles!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 Vedeai și oameni prifăcuți în stane. Cei doi flăcăi priveau în vin sau aste, iar privind de la tremurat de soarta lor, n-a mai putut să adaste. Pe făt frumos, grăbit, l-a întrebat: Voi nici ce făt frumos! În Închid ținutura, ajunserăm! Pădurea care o vezi e blestemată. Mă uit și eu la ea.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 suntem grăbiți să mergem înainte. E treaba voastră. De, Dacă nu vreți, duceți-vă pe aici, tot înainte. Acesta ai drumul, dragi miei băieți! Pornirea ei pe drumul arătat printre mămâile de piatră sure. Copacii se răleau neîncetat.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 Rosnin se prăbuși în foc și fuma măjitorul pod, întins pe valuri. Și, între se uitau cu spaimă cum se revărsa jolul. și pe maluri se traseră, ferindu-se de foc, de fumul ce imbăluia canorul. Și, părăsind în fierbântatul loc, spre vrăjitoare își luară zborul. Babă, picăloasă! Blestemată! Ai putut în foc și pară să fie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 Iatai clipii din ochi, pe drum pe zvârlea îl ajunserea din urmă. Poftim cu noi, Mulțumesc, dar dumneavoastră ca să iei pe aici. Ba, să coptești cu noi, îți Să mergem împreună, trei voinici. Ba nu. Ba da. Mai spun odată. Ba, jupâne, înțelege, să înainte, cum ți se cuvine. Pe urma dumii noi venim.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 O grîndină completă început, cătoul de găină și de rață, iar zburile se văitat. Acuia cu, cu? Și tremura parcă se simțea în gheață. Ce i asta? Mor cușile. Ajutor! Ei, oameni buni! serii că mor. Nu mă lasa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 Nesuputernica te-aribă, puțitul ne-a ajuns până la os, nu ne lăsa, oprește de o clipă. Ne pierd copii, nu-i putem păzi că ni răpește fiara blestemată. Când auzi povestea lor amar. voinicul de pe calde scăle, când vorbi cu toți,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 O mai cristal lătul și pe spate. Acum pierea, acul vedeai că sare făcându-i răne adânci, nenumărate, dar nici nu se arăta. le scușia cu gheanele din carne, arzându-i cu potopul cel vărsat, mușcându-i, gata, gata să-i răstoarne. ce-mi toți, pe prichindel în cârca lovindu-o cum nici nu socoți, cu paloșul în fundul guri. Iar a frumos?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 Nu vreau nici clopoței, Nu vreau nimic! Nici drumul să nu-mi dai! De când umblăm? M-am învățat cu tine! Unul dintre vom alege printre cai și să mă iei la spate și pe mine. Belea -mi trebuie mai, Vasilică! s pune, Ia-mă! Nu am să-ți fiu belea! Te iau, dar făt frumos ce are să zică! nu am să stau la dumnealui lui ea!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 Balaurul rămas nu înțelegea de ce au pierit în umbră frații lui, că niciun un pământ nu se vedea, nu s-auzea suflarea nimănui, nici pas nu s-auzea, nici răsuflare. Cine a sa așa din umbră? Cine? Sunt plin de teamă, ciudă și mirare. Să urc, să nu o pățesc. să fug mai bine. Tot cum așa, se pomeni lovit el, cu capul retezat. Uștean pe trepte se rostopoli, iar sus cei doi luptau înverșunat. Era o luptă înghețată, mută, o pândă cu tăceri și cu ispide. Sta gata fiecare să s avânde și să sfârșească în câteva clipite. De te aș vedea măcar. De te te te simt venind suflarea ta mă îngheață." Dar iată că în clipa cea mai grea, un gând voios trălumină în ceață.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 Venea balaurul cu pieptul gol și nu știa că merge spre pieire. În solita văd frumos i repezi la smeu și mi-l străpunze, În inimă lovind adânc, trăios, și sânge negru espre zile un semn. Se prăbuși pe veci dușmanul vieții.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 voi, de rândul, să vă botez în apa vecinătății. Da, buna noastră gazdă. Noi venim cum au venit de atâtea ori drumeții, înspăimântați de tristul cintirim Vrem să trăim de a viața vieții. Poptiții, ce?